היפופוטם! כשאני מתקלחת, מסוון את הרגב, פושס את ידיים, מתחת חד שיניים, לה לה לה לילי, לה לה מה זה, הגעתי לצרפת? צרפת. מאוד יפה פה, כל הבניינים העתיקים. בטח שיפה, צרפת! תגיד, משלמים לך לעמוד פה ולהגיד צרפת? צרפת! את ברחובות, גברת? את עולה או לא? מה אתה רוצה? איש צרפתי פעמי. את ברחובות! אז למה אתה צועק צרפת? צרפת! המונית שירות שלי מגיעה לצרפת, את עולה או לא? כן, אני עולה. יש לך מוזיקה טובה? כן! תגיד אלילי! תגיד אלילי!